Iubiți frații, câteva gânduri duhovnișești în această noapte. Este o noapte sfântă ca și noaptea din seara trecută de la Agapia, în special pentru dumneavoastră, care sunteți fii duhovnișești direct sau indirect ai Marelui Duhovnic părintelui Nicotie Mandiță și care, an de an, păstrați acest pelerinaj care este unic în Țara românească. Nu ce să o spun de la început. Este un pelerinaj unic în România, legat de un Duh. Să mai încercăm și în alte părți, din alte considerente sau motive, ori aici este un pelerinaj râduit de Duhul Sfânt. Pentru că și Părintele a fost un purtător deosebit al Duhului Sfânt. Așa încât ne bucurăm când vedem sute și sute de suplete de inim care se bucură de copilați care ascultă, de bătrânenii care își iau bătrânețea în spații sub la mănăstiri, ca să se roage, ca să se închine, ca să-și șinstească duhovnicilor de altă dată, ca să se hrănească pentru azi și pentru ziua de mâine. Iubiți frații, în seara asta, după noaptea trecută de la Agapia, o altă seară sfântă, duhovnisească, binecuvântată, Aici, în o gradă a mănăstirii și iestria. Nu vrem să greșim cu cuvântul sau cu intenția, dar oricum să nu uitați că cele mai sfinte oaze sau locuri sfințite de înaintașii noștri rămân mai departe în mănăstirii. Este imposibil să se creadă că în vreo mănăstirie care are 2, 3, 4, 5, 600 de ani, adică există, să nu fie și sfinți în cimitirul acelor mănăstiri, este imposibil. Dar noi românii totdeauna am fost cei mai încet în a canoniza pe sfinți. Am cunoscut la Sfânt un mare teolog și duhovnic. În 1977 ne-am întâlnit, vineam din Sfântul munte cu părintele Cleoba, cu altul, un câțiva părinți, și anume am intenționat să ajungem la o mănăstire numită Celie, din centrul Iugoslaviei, spui astăzi. Tot Iugoslavia rămas acolo și era o serie de mai vreo 30 de maișor, mare duhovnic de talie, poate unică, să zicem așa, în țările ortodoxe. Se cheamă Iustin Popovici, mare cărturar, mare teolog, mare duhovnic, care a crescut zeci de teologi mari de talie europeană, din care aproape zece sunt astăzi episcopi și metropolism ucenici de-a lui. Și ne-am folosit de acest arhimandrit, de viața lui atunci. Și ne gândeam, era tare bătrân, avea 80 de ani, a trecut câțiva ani și a plecat la Domnul, și ne gândim și acum, oare nu va fi acesta Sfânt? A fost și închis pentru credința în Hristos, a fost scos de la teologie, era profesor mare, nu i-a mai dat voie nimic să mai facă. Nu știm dacă a fost mai greu ca la ei la noi, nu știm, dar după câțiva ani așez, părinții s a mutat la Hristos și auzim acum recent că sinodul bisericii ortodoxe sârbe l-a canonizat. Deci iată că în unele biserici, mult mai ușor ca în România, se canonizează, adică se trecă în rândul Sfinților. Românii sunt cei mai prudenți, cei mai încet. La să să-i sfințească Dumnezeu, să treacă o sută de ani, două, sau știu cât, și după aceea Dumnezeu se rânduiască să-i pună în rândul Sfinților. Că Sfântul care a trăit ca un Sfânt pe pământ, el dincolo tot este Sfânt, nu așteaptă să-L sfințim noi. El s-a sfințit în viața aceasta, fratelor. Numai că la noi, la români, mai greu se fac asemenea canonizări de Sfinți. Am auzit acum de ultima oră că sunt propuși încă vreo 10 din marii noștri cuvioși care a sfințit pământul românesc să fie canonizați într-o număr de ani cât te apropiat printre care vor fi și mari metropoliți, care i-a avut Moldova, Veniamin Costache, cel mai mare cărturare al Moldovii din secolul al XIX-lea, și un altul, mitropolitul Iosif Naniescu din Vasarabia, care a păstorit 27 de ani metropolia Moldovii și care a fost cel mai minostiv era din cât știm din istoria neamului românesc. Milostenia lui, sfințenia acestui erar, viața lui, îl face să-l pomenim acum și va merita să fie trecut și în Sfinților. Dar să ne întoarcem la sevestria noastră aici. Am spus și repet, nu uitați, nu există loc mănăstiresc să nu fi fost vreun Sfânt. Oase de sfânt, moaște de sfinți. Dar mai important nu numai că să le aflăm Sfinții moaștii, dar avem încredințarea că toți acești cuvioși care au fi trăit prin de acestea, prin sehăsteile acestea, pe la sigla, prin pește, pe munți, Dumnezeu știe pe une, ei se roagă în cer pentru români. Sfinții români se roagă întâi pentru neamul acesta românesc, așa încât nu uitați aceasta, că în pământul neamului nostru, din dintotdeauna a fost mânăstir. pe timpul lui Dimitri, ca întrebire, de la 1700 și ceva, când el a plecat, s-a refugiat din cauza turcilor în Rusia, exact la mănăstirea Orange, de care se vorbește în cărțile cele prea frumoase ale vestitului preot, martir Dimitrie Bejan. Acolo s-a refugiat toată familia lui Dimitri Cantemir. Ei bine, el spune într-o carte de scriere a Moldoviei că pe vremea domniei lui erau patru mănăstiri mari, celebre. Și încă 400 de mănăstiri. Noi nu știm care mai erau pe atunci. Nu ne mai putem identifica după documente. Dar uitați că de mult era într-o în Moldova cât o palmă. Trebuie să recunoaștem cu toții. Zona cea mai sacră al neamului românesc, rămâne în continuare Moldova. To multe ne ei mănăstiri. Că mănăstiri nu le-am făcut noi, le-am făcut tot oamenii. Poporul, anonim și voievozii. Atâta din mare a fost densitatea de mănăstiri, de călugări, de nevoință aici, încât poporul și-a astrăzi, dacă noi știm bine țara românească, poate unii cred că nu-l știm, dar o știm foarte bine, Ei bine, în zona unii încă mai este evlat în popor. Sunt oameni care deși și vlagostovește părinții, să rămână a părinții, caută pe călugă, pe bătrâni. Dar le câte o românare, uităm noi și ei din de acasă și nu uită să le pună. Și cu Taring a fost duhovnic, cu Taring a dat un sfat frumos, cu Taring m-a la rugăciune. Asta ar trebui să fie. Neamul românesc nu dispare dacă noi nu ne împingem unii pe alții în gura iadului. Neamul românesc și biserica ortodoxă este cu totul de Și să mai vorbim și tu, comunism, deși să nu. eu știu foarte bine. Ce s-a întâmplat? Pentru că am ce fost în țări de chiar și pe Rusia, mai și nu a scăpat o țară ortodoxă mai nevătămată de comunism, de ateism, decât România. Cu toate persecuțiile care vor fi fost, a fost cea mai ușoară prigoană în România față de țări de veșini. Și asta, mi-e bucurie foarte E singura țară în care sunt comunist, s-au reparat toate marile mănăstiri, vin străini, acum și spune n-am văzut nici nu știu nici țări străinii din mare renume, așa biserici și mănăstiri frumoase și așa de frumos restaurate de comunist. Erau și ei comuniști deasupra și erau ortodoxi de Nu <coughs> Numai noi știm câți am botezat din copiii lor și am cununat. Chiar din ofică niște ai mari părinte, vin noaptea și eu cu vin, uite nu-s cununat cu femeia asta mea, nu știu ce cu tare, tot ortodoxi tot, tot au rămas. De aceea, s-a scris într-o carte, în 1964-65, a ieșit din închisoare mare în un mare cărturar român, Nichifor Crainic, are vestit de tot în țara românească. Și el nu credea că comuniștii noștri repară mănăstiri pe aici, din Bucovina, aceste frumoase perle, sunt unii și de frațelor. Și nu numai că sunt mănăstirile unii, dar și oamenii cred că sunt unii, că... Aceste mănăstiri le-au făcut poporul, ei le și dacă el e frumos și poporul ăsta e frumos. Și acest scriitor, măi zice, să mă duc și eu cu o mașină, mă duc și eu prin bucovina. să văd și eu mănăstirile astea. Că am auzit că le repar eu cu o nu venia să creadă, era asta 20 de alte în pușcării. uitați și el, se l-a făcut, l-a bătut pe acolo, l-a mutelat, în sfârșit, s au dus și ajuns să la a să lucru care nu vă a spus nimeni. Noi știm exact că am trăit de el scriitor mare s au uitat în măi, de și o biserică, așa de frumoasă, toată schela, toți neștieri buni, reparau pe afară, cu o de aramă, ingineri, toți bani, statul, nici un banul nu dădea mâini, puțini, că apoi de mâini, acolo erau înainte. Toată lumea se uimea cum îi repară biserica, așa de frumos, cum a spus că și străinii se minunează, iar înăuntru cântau corul din mâini la slujbe, la liturghii. S-au zis ăsta, băi, deci e un miracol, asta, Dumnezeu. Știți făcut? Nu putea să vorbească, O scris într-o condică de impresii și a zis așa, laudă necredinșoșilor că repară și se altar necredinșoșilor. S-au rovat băieții ăștia, cum se mă judește după ei, securiștii ăștia, au chiar era persoană recunoscută în toată Europa. Ce vreau să spun, iubiți nu ne perie neamul cât noi nu ne depărtăm de Hristos. Și nu neamul. Nu ne pierde credința și copilașii și pământul străbun, oricât s-ar sări unii și alții, cruți sau nepotezați, să ne străineze pe noi și toți ce mai avem noi în Sărișoara asta. E mult prea frumoasă România și mult prea blând poporul acesta ca să vă Dumnezeu. Noi credem și avem mare speranță în poporul de jos. Intelectuali sunt foarte puțin, ei puteți număra ei. cu televizorul se luptă noapte, Eu știu eu cum mai dar și pentru ea Dumnezeu, întoarce și pe ei, vin câte o boală, câte o înjungi și tot la noi urmă să vină. părinții, de mă doare pe aici, părnii pe dincolo. Noi face, mergem înainte întâi și întâi cu poporul de jos. Ei sunt puterea credinței, ei sunt brațul pământului, ei se dogoresc în soare. De la țara ne așteptăm noi toate și chiar copilași mai mulți. La oraș ca vântul bat în toate părțile. Deci, iubiți frații, suntem la Urăscrucii, nu numai noi, toată lumea este la Urăscrucii. Să apropii anul 2000, nu vine cu surprize, nu vine cu cadouri și cu, cu dulcieturi. Anul 2000 este un an crucial pentru lume. Dacă ar fi toată lumea cât de cât mai religioasă, s-ar mai întoarce la Hristos și secțiile acestea care sunt plătite de cineva ca să ne distrugă biserica noastră, ar fi îngrădite și dacă am avea și păstori mulți buni, cum am mai avut să-și mă împărtășe nicot din dacă părinților ar fi mai tânăr, cu 20 de ani și alți părinți, și alți părinți, și alți părinți, și părinți foarte buni, părintele Teofil și părinții Sofian din București, un, un duhovnic sfânt, era împasarea meană. 60 de ani părintele Sofian, slujeste 60 de ani la mănăstirea Antim în București, are 85 de ani și încă mai poate și mai mângâie și învasă și-o vine cu de altă. Deci, dacă am avea duhovnici mai mult bun și preoți misionari pe la sate, că deși să-i în sate, nu noi facem misiuni. preoții, ei sunt apostoli dumneavoastră, eu trebuie să o spun cu crucea în mână, uitați-o că e mână la noi, mai mare răspundere are un preot din, de mir decât un preot călugăr. Eu n-am parohie, dacă postau, stau cu Ileana să-i dau un sfat, dacă în sfârșit vin cineva, nu mă ascund, îi dau un sfat, poate eu mai ucăresc, mai tare ca preotul din sat, dar greu, atunci preotul, și preotul răspunde, dacă i-au învățat de bine, s i lăsat de capul lor. Preotul răspunde dacă s-au luptat împotriva alcoolismului și au de copii prin state sau nu, s-au făcut prea puțin. Eu sau mai la altă post, dar dacă vine și în o de mănăstirii noastre un sau două, sau sute, sau două sute, nu putem să te semne. Adăugăm la cuvintele și sfaturile preoților dumneavoastră câte un sfat și noi și câte o Și, în adevăr, în această seară sfântă, ne bucurăm că suntem majoritatea de ușeniși și de sau indirect ai Părintelui Nicodim și care sunteți un grup mare de credincioși, zicem noi, foarte bine educați, datorită Părintelui Nicodim, datorită cărților și sale, datorită numeroșilor ușeniși care umblă din deal și în vale, din București în toate coțuri de țări, duc și aduc cărți, duc cuvinte, aduc cuvinte, sunt deamnă și mângâie. Ei, și noi nu putem să fim indiferenți la această mișcare sau acest pelerinaj unic național din România, în cinstea unui mare duhovnic. Ce noi am avut duhovnici și avem încă, nu toți însă au avut darul Părintele Nicodii Măndițe. El a avut darul de a transforma pe mireni, în special. Pot să vă spun și altceva, dar numai cu prudență. Părintele Nicodem nu a reușit să crească mulți călugări. Nu știu de ce, Părinte Nicod era un om foarte categoric, hotărât și el a reușit să nască din țărani simpli oameni duhovnișești. Asta e lucrul mare. Nu unu, nu doi mii, zeci, poate de mii în vremea lui. Mulți din dumneavoastră ținiretul nu l a cunosc. Eu tot îl cunosc, de aproape 50 de ani tot l-am avut în memorie până acum 22 de ani când a murit. ei bine asta îmi meritul, că poporul de jos s-a lipit de acest mare duhovn. Și l-au gustat și i-au urmat sfaturile și s-au spovedit o vreme la el și apoi din tată în fiu, s-a transmis această tradiție. Și am dorit-o păstrat nu până mâine, cât a fi viața dumneavoastră celor mai pârdiși și după aceea s-o pria și fetițurile acestea, acești îngerași care o să are munt și ori se plângă pe braza neamului românesc. Și vreau să-mi mai spun iubiți, frat, să aveți mănăstirile împreună cu preoții cele mai sfinte locuri pentru sufletele dumneavoastră. Nu se poate, cum am spus, să le neglijați. Mai întâi, gândiți-vă în aceste locașuri unde se face în care care ți spun ta liturghie. Numai această biserică sau Sfânghăsteia care a fost întemeiată în 1655 după un semnare veche, deci e 300 și aproape 50 de ani, gândiți-vă că afară de câteva excepții zi de zi, să fășea Sfânta Liturghie până astăzi, la fel, zi de zi, și mergi din noapte, mergi de noapte, cu trenie, și după amezele, vecernie, de vecerie, de slavă slobii, neîncetată lui Dumnezeu. Și acolo unde este Rudoșiune, zi și noapte, neîncetată. Acolo unii se face Sfânta Liturghie în fiecare zi, sau aproape în fiecare zi, acolo unii oamenii care au renunțat la lume, la căsmișii, la plășenii umenești, la toate, și și-au închinat viața lui Hristos în pustietatele acestea, pe atunci era mare vă imaginați dumneavoastră, au sfințit de locuri, s-au sfințit și ei, și locurile s-au sfințit. De aceea zic, mergând din mănăstere în mănăstere, gândiți-vă, poate pășiți pe mormântul unui cuveos, pe care noi nu-l mai știm, dar el scris în Cartea Veței la Hristos. N-ați auzit că la mănăsterea neam, în 1986, a săltat a acela cu pietre, foarte de și detonat, s-a săltat lespezele și s-au fără machia și s-a de pământul și de acolo a ieșit o semitere unui sfânt, nu știm numele, se presupune că ar fi cu Viostul pe aici de la iar pământul lui din este gor. A fost spus. așa se spune. Dar important este altceva, este singurul caz în lumea creștină când un sfânt saltă pământul și petrele în cap și iesă deasupra la lumina soarelui. Și numai s-a numit hai tot în Moldova și în această țară care încă se mai cheamă România. Unii vor se numele, dar noi sperăm în cel de sus, care ne-a pus Duhul Sfânt în noi și crucea în mână și în inima noastră, că e mai puternic Dumnezeu și Duhul Său cel Sfânt, decât oamenii care sunt vicleeni de cele mai multe ori și au planuri necreștinește. niște ne bucurăm! de dragostea lor va. <gătări> ne bucurăm de sinceritatea frăților va, asta o şi pe feţelor dumneavoastră. Avem și noi puţi în la Dumnezeu și ne dăm seama că e un popor luminat, care se luminează prin rugăciune, care este foarte răbdător. De unde să fie atâta răbdare la poporul acesta de jos dacă nu s-ar ruga? De unde -a avea la avea el asta statorneşire dacă nu l-ar Dumnezeu? Dacă nu l-ar acoperi rugăciunile Maieţii Domnului? Un popor care-i un popor care nu mai plânge, nici nu plânge, că chiar dacă nu are și mâncare, nu se că ai de tare. Chiar dacă unii pregătesc, fel de fel de surpriză, care mai din, care mai E un popor care ajute în sus, nu la oameni. Și atunci asta e salvarea noastră. Eu cred că cu România va fi în continuare un miracol, o minune. Și așteptăm aceasta, dar nu mai să fim una și una. Smeriți toți, blândiți toți, toți aveți duhovnici, nu numai de ei toți care știți și-i nimeriți în viață, întrebați-mi, povedindu-te-ai dată omul în viață, te-ai dus la vreo vreodată, te-ai dus la vreo să te lege, să te dezlege, să te tămăduiască, să te unească cu Hristos. Nu-ți trăiesc, fratelor, de ce acest buchet de pelerini din ușeniști de părinților Nicodiu sunteți și azi vii șapte? pentru că unii pe alții vă îmbărbătați, unii pe alții vă cercetați, unii pe alții vă sfătuiți, unii altri vă dați cărți, vă împărteți bucuria și necazuri. Nu poate un român și un om creștin singur, dacă nu colaborează cu Duhul Sfânt prin rugăciune și frate cu frate nu se sfătuiesc, nu poate rezista. Așa că știm că dumneavoastră sunteți uniți și vă ajutați frate pe frate, îndemnați pe alții, sprângi copiii, dumneavoastră și nepoțării, îndemnați pe greșii, care nu preștiu ei de biserică, nu vin, nu prea se roagă, nu prea au răbdare, îndemnați -se să se roagi. Și nu uităm cu asta de a încheia să vă spunem că cea mai sfântă rugăciune care se face de penișoși este cea din noapte. Se cheamă rugăciunea de aur, rugăciunea de dimineață, numesc Sfinții Părinții, rugăciunea de argint, că dimineață, în zor de zi, se scoală mamele mai harnii și mai tatei care merg la drumul știu eu, puneava, dar un gând ți de dea la făcuță mâncare, a pur și corul acolo, și atunci, sigur că rugăștunea e amestecată și cu grijă. Iar rugăștunea de zău mare, se cheamă rugăștunea de aramă, sau de luț, dacă voi. Are un repes mecanic, dar ochiul, mai cine-i pijamă, cine-i venit, nu cumva? O tare. nu-i gata mâncarea, dă oara în foc, aceea-i de pământ de luț. Da, și aceea-i bună, fă-o și plăcee, dar nu uitați de rugăștunea de noastră. Mi-aduc și eu aminte când eram micuți, Mamele noastre, parcă o văd și iubim mama mea, nu-i duce de mult la Domnul de vreo câțiva ani, dar vă văd cu verta pe cap, așa, parcă o vizem, era copilașul ăștia, și stătească, nu știm ce face la o icoană, poți dădești din capul, cu colt de față, să vă iei și metane, și, și ne-am dat mai târziu. Mamele, acestea bătrânii care se vadă, mai ales noaptea, cu ca mână la icoane, astea au ținut credința, sunt Duhul Ortodoxiei în România. Și noi, ca lucream suntem fii, de mame mame și din acestea. Nu ne-am născut din destul în să ne iertat, nu ne-am născut, sau nu venim genetici din alte țări ca să mâncăm până altora. Aici nu ne-a născut Dumnezeu, aici e pământul sfânt al neamului nostru, nor părăsiți, iubiți-vă și pământul, iubiți-vă credința ortodoxă, iubiți-vă preoții și duhonii și chiar dacă un din mai slaburi cumva, rugați-vă pentru el că pe învățământul dumneavoastră să face preoții foarte bun. Și nu uitați, și nu uitați să vă rugați noaptea. Ori seara mai târziu, dar ești poate mai obosit. Dar dimineața, în zori de zi. Iar care sunt mai mimiștiți cu pensionari, și eu, care n-au pământ prea mult, la miez din noapte cea mai frumoasă rugăciune. Cea mai frumoasă rugăciune. Pretuiți aceasta. Și nu uitați noaptea să citește foarte bine și cu mare putere Sfânta Chiar acum, în seara asta, citeam viața Sfântei Macrina, Soră, Sfântului Vasilei Cel Mare. Ea iubea cea mai sfântă carte, scrie în viața ei: Psaltirea. S-a aproape de tinerostul știat și s-a știat și națiul știat. Iubis noaptea mai era. Rugat fără la Psaltirii, cu demonii, ar drăjitoarele, s-a stânduit bolnavii, își coarnele, duhul lireni, dau prin gardă și fug, băieți, să cu Psaltiria. Cu atletism, nu nu știu, nu știu, nu nu știu. La asta. Sălzirea a e rugăciune de laude. dar sălzirea e rugăciune de foc care arde pe Dumnezeu. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Și de dea încheia, iubiți fraz, din nou. Vă amintim să aveți răbdărică până la capăt și să nu uitați puținile noastre cuvinte, puneți-le la inimă și când și când vă-mi -am la aminte mai pomeniți când suntem în viață la vii. Când astea că ne arde candela la o cruci mai spuneți-ne și la mor, să ne pe noi. ori. noi. mi minte să vă amintim că mâine avem pe Sfântul soie, cel Mare, și că mâine va fi despecată Evanghelia dumnezei de mâine, amintim mai cum a trăit sau cum s-a sfârșit Sfântul soie cel Mare. Acesta a fost un Sfânt din Egipt. Egiptul pe atunci, acum 1700 de ani, era un țara cea mai creștină atunci din lume, după Ierusalim, țara Sfânta Egiptului. Și după aceea vin mahumedania în secolul 6, și i-au trecut prin sabie să se facă un mahumedat. Și Sfântul soia a trăit o viață îngerească. Și la un moment dat ajuns la bătrânețe, s-aveau mulți ucenici și erau întins pe pat. Și odată s-au văzut ucenișii lui, că se luminează fața lui, să că se duce la Domnul. Și s-au speriat ucenișii, o față luminată, S-a făcut cum și s-a întâmplat? Și, se soi, dar de ce s-a luminat fața ta? Așa el era foarte vesel la față. Deci, în clipa asta a venit plângerii să mă ia. A trecut 2-3-4 minute și s-a luminat cel mai tare. S-au speriat tu jenicii. Unii au început să plângă. Sfântul se soi, dar ce s-a luminat așa tare fața ta? Acum a venit cu gloșii și sfinții să mă ia. Deodată s-a lumânat și mai tare, s-au speriat, spune, dădeau să fugă. Zis, se plângă tot de frică, și de emoții. Și a zis, acum a venit Hristos să-l mai ia. <sus> Ăstea sunt Sfinții, ei nu mor ca noi, ei nu se ei, abia așteaptă să trece din corul. Ei sunt de ei și îl de Hristos de din corul. Ei vorbesc cu îngerii când se roagă pentru noi. Ei sunt legătura între noi și Dumnezeu prin rugăciunile lor. Ei duc rugăciunile noastre în frunte cu Maica Domnului și le pun înaintea tronului prea Sfinții Trăinii. Lacrima vădurilor, mătăniile copilașilor, suferința săracului, durerea bolnavului din spital, toate le duc acolo Sfinții. De aceea să fiți prieteni cu Sfinții, nu se vei așa să fiți Sfinți de mâni, nu? Își se roagă pentru noi, își să s -o pentru România și așa, așa mai departe. De deci, iubiți frate, din ieri. Să rugăm pe Bunul nostru Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe preasfânta Maica Domnului, pe toți Sfinte și pe Sfântul și Soiei cel Mare, ca să ne facă și o nouă parte din viață smerită și curată, de sfârșit cu deci ca să vedem și noi dincolo lumina preasfânte trăim a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.